Allora, dagli 87.09 e di Radio Onda Rossa sono le 12.43 e, e abbiamo ascoltato poco fa una lunga telefonata con un compagno del Comitato Libere e Pensanti di Taranto sulla questione dell'ILVA. Adesso, come vi avevo annunciato nel corso della mattinata, abbiamo qui con noi eh, Tasso, un compagno che arriva da Atene. La voce di Tasso la conoscete perché l'avete sentita perfettamente più volte anche se per telefono dai microfoni di questa radio Ci ha parlato spesso della situazione in Grecia negli ultimi due anni dall'inizio insomma dei vari eh, memorandum imposti dalla Troica alla popolazione greca. Allora adesso approfittiamo ovviamente della presenza di Tasso qui a Roma per fare una chiacchierata un po' sulle ultime notizie che sono arrivate anche qui ma ovviamente in maniera molto parziale e incompleta e quindi vorremmo un po' approfondire quella che è la situazione in Grecia e e soprattutto la situazione delle lotte, dei movimenti e non solo anche delle situazioni drammatiche che vivono per esempio i migranti e di questo spazio che sta prendendo almeno dalle notizie che arrivano qui eh, il gruppo neonazista di Alba Dorata che con le ultime elezioni ha avuto un salto un aumento notevole di voti ed è ha superato lo sbarramento ed è quindi entrato nel Parlamento greco. Quindi tasso dopo l'ultimo l'ultimo l'ultima tranche di cosiddetti aiuti, no, che è stata concessa, usiamo questo termine a alla Grecia e qual è stata un po' la situazione anche perché comunque ehm, questo è soltanto un un altro ulteriore passo, ma che prevede però tutta una serie di tagli e di misure ancora più drastiche rispetto a quelle che già ci sono state negli ultimi tempi. Eh, buongiorno. Eh, vorrei dire che la situazione in Grecia è drammatica. La popolazione paga le scelte dei governanti e della Troika e eh, hanno preso misure sulle pensioni, sulla sanità, sui sulla scuola, sull'istruzione in generale e di conseguenza eh, vedremo delle cose e eh, soprattutto sulle imposte e queste cose le vedremo dall'anno prossimo. Eh, pensate che in Grecia fino a poco tempo fa eh, si davano dei soldi e in, davano gli incentivi per avere dei figli, adesso praticamente più figli hai, più sei penalizzato. In che senso, cioè più figli hai più tasse paghi addirittura. Sì, sì, Qual è addirittura. il meccanismo, se ce lo puoi spiegare perché? Il meccanismo è che e prima dicevano che se hai un figlio se hai un reddito di 25.000 dramme, no? e hai un figlio fino a 12.000 dracme no eh, speravi, euro certo euro non pagavi le tasse adesso hanno tolto tutti sti sti sti ste agevolazioni e di conseguenza più hai dei figli non pre di niente di non hai incentivi paghi più tasse e di conseguenza la gente è disperata cioè cose allucinanti assurde E qual è la risposta? Noi sappiamo che ci sono stati più di 20 scioperi generali, alcuni anche di due giorni in Grecia, si continuano a moltiplicare comunque le mobilitazioni. Eh, tu stesso ci hai raccontato che hai rischiato di non arrivare perché c'erano comunque delle manifestazioni a eh, sì, ad Atene eh, e quindi con conseguenti problemi di traffico. Quali sono adesso un po' le le fasce sociali, i lavoratori e lavoratrici che che si mobilitano in questo momento? e tutti i giorni ad Atene ci sono delle manifestazioni e non solo ad Atene anche nelle altre grosse città di Atene ovviamente eh, i i sindacati i sindacati de, de, de del governo e eh, non danno un segno di di mobilità di mobilitazione di cambiamento sociale e di conseguenza ogni sindacato autonomo, per esempio eh, i i medici delle USL o i lavoratori negli ospedali, o gli insegnanti, o i lavoratori ultimamente sono i lavoratori nei comuni eh, che c'è la mobilitazione e e il licenziamento eh, scedono per strada e in questi ultimi giorni, cioè nell'ultima settimana abbiamo visto migliaia di persone sedere in piazza automaticamente eh, autonomamente, eh, autonomamente autonomamente eh, con oh, con i sindacati i, i interni delle dei comuni eccetera eccetera e, e ed è vero che io ho rischiato di non prendere l'aereo perché non si passava per andare verso l'aeroporto Quindi le mobilitazioni continuano, ma quali sono le prospettive a questo punto di questo movimento comunque eterogeneo, ma che continua a mobilitarsi? e eh, le prospettive le prospettive che si pone la gente è di cambiare il governo, di ritirare tutte le misure che si sono prese negli ultimi anni, anche perché eh, abbiamo sentito la la la presidente del Zunutu eh, la quale ha detto che eh, la Grecia, il debito della Grecia non è vivibile e eh, e se il fondo, fondo monetario, sì, il fondo monetario, sì. Allora se se lo dicono anche loro che hanno preso tutte ste misure, hanno imposto tutte ste misure alla popolazione greca, capite bene che eh, la popolazione greca non può sperare a niente. Così ogni giorno siete per strada, vede la sua vita eh, essere eh, proprio all'aria e eh, ne si insocche eh, un un pensionato prendiamo l'esempio di un pensionato, no, che prelevava €1000 al mese, aveva eh, costruito la sua vita sui sui sui €1000 al mese, no? Da un momento all'altro gli fanno un taglio del 15%, poi del 12%, poi di nuovo del 15%, arriva a prendere eh, €750, euro. capite bene che non riesce a pagare né l'affitto né il riscaldamento, anche perché il petrolio ovunque il prezzo del petrolio è aumentato tantissimo e di conseguenza E poi eh, questo povero pensionato aveva eh, due nipoti che riuscivano a lavorare o una nipote che riusciva a lavorare, adesso non lavora più nessuno e soprattutto i giovani eh, hanno una disoccupazione fra, giovanile in Grecia del 50%, non riesce a dare niente ai suoi nipoti, non riesce a sopravvivere lui stesso e siede per strada e pensate che negli ultimi 3 anni sono suicidate più di di di 3000 persone. Sì, e poi comunque allora al di là del del fatto che queste misure servono sostanzialmente a garantire le banche, ma evidentemente c'è un un disegno che è quello della distruzione totale sia delle garanzie lavorative, che pure, insomma, in Grecia comunque i cosiddetti diritti che in Grecia c'erano e e sia comunque di una situazione in cui non ci siano più diritti, ma ci sia un comando totale del capitale. Certo e in grecia c'erano i diritti lavorativi e c'era un diciamo un contratto nazionale con il minimo di stipendio di 750 € al mese e eh, con decreti illegici, con vari decreti illegici che non passavano neanche tramite il Parlamento, ma venivano imposti dalla dalla troica eh, e di conseguenza con decreti illegici eh, diminuivano sia il il il minimo del dello stipendio, l'hanno portato già a 550 € 580 € lordo, lordo, soprattutto tra i giovani che per la prima volta che entri nel lavoro pre di 400 euro, se è possibile vivere con 400 euro. Certo, poi bisogna dire anche che c'è un attacco concentrico che eh, oltre questo direttamente economico che è quello dell'all'informazione e anche l'attacco repressivo, sappiamo poi come intervengono, no? L'abbiamo anche visto in qualche scarso reportage giornalistico come intervengono in piazza eh, i poliziotti del MAT, non solo, ma anche poi quello che succede quando le persone che che appunto protestano vengono arrestate, per esempio c'è stato l'episodio delle torture del Comando Centrale della Polizia in Via Alessandro D'Adene, no? Sì e eh, e eh, questa è una cosa vergognosa che ha praticamente eh creato dei problemi anche il ministro dell'Interno in greco, no? Eh C'è stata una manifestazione eh, motorizzata in una zona di Atene a Platia Amerikis, Soto Platia Amerikis, perché c'erano dei dei nazifascisti che hanno distrutto praticamente con l'appoggio della polizia alla sede della comunità keniata di Atene. Eh ma proprio con l'appoggio della polizia, bisogna dirlo. I, i compagni hanno fatto una un una manifestazione motorizzata in quel luogo là e e poi sono stati arrestati in vari posti di Atene, eh, sia nel luogo o fuori dal luogo, sia nei corsi di Alessandra, sia nel nel corso di Alessandra, sia nel quartiere studentesco di Exarchia. Di conseguenza c'era anche tanta gente che non c'entrava con questa situazione qua. Li hanno portati alla centrale di Atene, li hanno torturati, li hanno fotografati dicendo i stessi poliziotti. Dicevano che avrebbero mandato le loro fotografie alla alla ai fascisti del dell'organizzazione Crisi AV per essere eh, praticamente eh, come dire è che da tipo riconosciuti insomma una minaccia sì, sì. non da poco certamente sì, sì e eh, e poi abbiamo visto oh, questa era una cosa vergognosa, queste cose sono usciti fuori anche ai giornali internazionali, soprattutto al Guardian di Londra e c'era il ministro che usiva a dire che queste non sono cose vere, eh, che erano cose della giornalista di sinistra che ha scritto queste cose qua. Poi l'ha presa anche i BBC con documentata, con fotografie, con le denunce di queste persone qua e di conseguenza è scoppiato uno scandalo e che per ultimi 15 giorni il ministro non usciva più ai giornali a dire un cavallo di niente e non soltanto il ministro, ma anche i sottosegretari eccetera eccetera, la polizia greca è è proprio eh non ha nessuna nessuna ragione per comportarsi qua e così c'è il problema che della democrazia all'interno della polizia greca ci sono dei fascisti che operano all'interno della polizia greca e c'erano i compagni che ci hanno abbiamo visto anche noi co come il uh, commissariato di Platia Agios Padelimonas uh, ha contribuito nel crescimento di del numero dei fascisti di Chrysiavgi uh, ogni compagno o, o avvocato o giornalista dava in questo o, o, comissariato veniva cacciato a malapena, adavano i fascisti e gli sputavano addosso e la polizia non faceva niente e e così anche nelle manifestazioni abbiamo visto in manifestazioni di Atene le ultime manifestazioni dove la gente è veramente incavolata e dipendentemente se è organizzata nei sindacati o no, perché la stragrande maggioranza che siete in piazza non è organizzata nei nei sindacati perché non ci crede ai sindacati, crede però prende spunto dalla dichiarazione dei sindacati e mentre il sindacato riese a radunare non lo so 2000 persone, in piazza sedono 100.000 persone, 150.000 persone al di fuori del del del raduno dei dei sindacati. E lì abbiamo visto sti poliziotti del Demat i quali eh, lo fanno apposta girano la lo scudo, no? Eh, capovolto per far vedere che dove c'è scritto la polizia greca eccetera eccetera a capovolto verso di loro e così dichiarano di essere di Crisiavi ed è una cosa vergognosa proprio lo Beh. vedono lo, lo lo denunciano i politici lo denunciano i cittadini eccetera loro non riescono a fare niente dopo questi fati comunque dei del B, B, B, del BBC e eh, hanno cominciato a dire che faranno un'inchiesta eh, a proposito di queste cose quali all'interno della polizia greca Sì, ma tu che ne pensi di questi che eh, Sono inchieste. le solite inchieste. Sono le solite inchieste che va bene, si fanno per chiudere gli occhi ai giornalisti e alla popolazione e, e poi dopo due tre due tre anni tutti sono assolti, tutto. Certo, oh, ne, sa va. ne sappiamo qualche cosa anche qui e e questo di di Alba Dorata di Crisi Avghi è un problema grosso, insomma, questo È un problema è un problema grossissimo per chi noi abbiamo vissuto 7 anni di dittatura militare e, e e vi assicuro che non era una cosa semplice, era una cosa molto molto dura per la popolazione greca, era una cosa molto molto dura per ogni democratico in Grecia, ma soprattutto per i comunisti, perché dal eh, 67 in poi Sono stati migliaia di persone dal 21 aprile eh, migliaia di persone in campi di concentramento, in carcere, tante persone che hanno si sono spaventate per la loro vita perché li hanno messi nel gargo delle navi militari e li portavano eh, della della marina militare e li portavano da un isolotto all'altro fin quando poi li hanno sbarcati con oh, la paura di essere eh, proprio ammazzati e eh, queste cose qua siamo riusciti a superare dopo un movimento molto forte della gioventù greca e della resistenza greca e adesso queste persone che erano sparite nel nulla perché nessun greco voleva eh, sentir dire di 21 aprile di Papadopulos escono fuori inneggiando a sto dittatore il quale fra l'altro è stato condannato due volte a morte eh, per eh, per suoi per suoi fatti in Grecia, per quello che ha ha fatto in Grecia e per soprattutto per la la sua imposizione e il suo tradimento verso la democrazia cipriota e, e poi e la destra greca è riuscita a a a metterli in carcere per quel che qualche anno Eliano dato la grazia per quello che riguarda la morte e questi fascisti qua ineggano a questi dittatori e pensate che c'era il uh e eh, Nikos Papas, eh, deputato di questo partito che la settimana scorsa ha innalzato davanti a tutti i giornalisti greci eh, una bandiera con il fenica, cioè l'uccello che avevano loro e eh, il il militare scrivendo di sotto 21 aprile, cioè il giorno della dittatura dell'imposizione della dittatura militare in Grecia quindi certamente anche nella polizia per quanto sono passati molti anni la dittatura è cessata nel, nel 1974, poi in realtà chi stava all'epoca è rimasto al suo posto all'interno della polizia e quindi come anche è successo in Italia, poi eh, si può dire tranquillamente che <coughs> al di là del fatto che per esempio nelle ultime elezioni si è fatto un calcolo che il 60% dei voti della polizia siano andati ad Alba Dorada, però di fatto poi sostanzialmente la l'atteggiamento politico delle forze di polizia a tutti i livelli è quello fascista sostanzialmente indubbiamente e eh, non posso dire la stragrande maggioranza della polizia perché ci sono anche de, eh, poliziotti democratici come c'erano anche gli ufficiali democratici ricordatevi che nel 1973 quando c'è stato l'ammutinamento della nave